و السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دمو د ترجمه سبق کی تیسمی التحيات لله با نې خبر شي وا ننني سبق کې ووصفه لغوا تو دا زموږ سبق دی ووصفه لغوا تو مان وڅول او واه تو ما نه چې الله زمون بدني عبادتونو هم ستاد بار دي د جبي د عبادتونو ذکروشو چې د جبي سمره عبادتونو دي ابد عباد الله ده پاره ای وځ د بدن چې څومره عبادتونه دي د بدن تر تعلق ساتي کاغه قیام ده او درې ده دي کاغه رکودا کاغه جدا ده او هغه اوعود ده ناスタدا پمونځکي دو شانتي سيددا دارنګي حاجو عمرکي ګرځي دي تواف قولي د بيت الله نه د الله د کور نه چاپيره ګرځي باری کې د دې خپل کړهو دے دارنګي د صفاء او مروغه چې کوم ډیرې دا هغه چې کوم منډي والی نهار هغه عبادت چې دغې تعلق د بدن سره نابا ثرب او ثرب دا الله دا پاره ای زکووی وصلواتو او بدنی عبادتون هم ساده پاره دی دا یمن گزار نارینو زنانا په هر مونث کې دا وئی د الله سره دا وعده کوي او دا الله وڅکي دی الله زمات بدن هر عبادت عبادت غیر الله د پاره نهي عبادت بل چا د پاره نهي او ستر او ستر ستا د پاره ني نړۍ خلک رضجان خبر نو اوی مونځنوبم کړي په مونږ کې به د الفاظو مليتي وڅ طلاواتو بس نه پوهیدو جن خبر نو یا ته ځه خدن نو کډيو یا دی پخپلا طلب نو کړي نریبا کومسکوی و صلوات لیکن د معنی او د مطلب نه خبر نو لا قبر د عبادت به داله نه سیوا د بلچا د پارا کو لك قبر تسیدا اوسم ډېرنااپو خلک کې هغې قبر ته سیدې کوي او په ډړ کې د هغې دا خالي چې دا خو مونږ ډېر خکار کوو په دې به زمونږ نه الله خوششاريږي په دی د نو الله ډېر زیات خفشو شو ډېر پ کې داشي چې ق ته سلام ای لذی نو ټټ برآوانی د روکو په شکل کې برآوانی دا حرام دا ناراوو دا شانتي دی پنجاب طرف ته او دې سن طرف ته باقیده د دی باباګانو د دی قبرونو طواف کیږي لکه څنګه چې د بیت الله نه خلک یا پیر اگر دی ندا و خل کو کد جب عبادت دے او کد بد عبادت دے یا ہر قسم عبادت دے نغا دغ باباگر نبار ایکی دا وتی دا د خدا خل خبر نہ دی دا خل مذہب نہ خبر نہ دی قران نہ خبر نہ دی مل نہ خبر نہ دی اوي ځان ته مسلمانان زمونږه استستاسو هغي ځان ته ډیر خ مسلمانان ووي موک مو ډر خ مسلمانان او ګوره ډر به په کې داسې ناپوي چې د هغې په ح کې به وي هغ په باره کې به سو ووي هغې په باره ک وي و وي زمونږ ناغوی ډېر دي او دی او سره محبت دی پیغمبر غمبر سره ډیر محبت دی دا وځي دای کنه چې دا اجز د خپل دین خبر نه وي د خپل د مون خبر نه وي دا وسلوات او پمانه نه کويږي په دې کې زه د الله سره سوعدکم صلواتکم مونږ چې دا الله سره یو شان ته واده وکړو د مون نه بهارته وعده ماته لود ماته ته څنګه مسلمانان نوسله اتو او بځنی ټولي بعدتونونه هم ستا دپاره دي دا په مون کې زمونږ د ټولو دا ی دا, دا لځ او اوګوره یو منزوونه که نه پېنز منځونو کې په پنز منونو کې پهه قاده کې چ که کنا ندا وایو او بعد ان اپو په کдалتي وي چې ګورغه حديث باندې نه کوئیږي باقي خلک حديثو وي چې دالاره بول عزت نه بعد که سجدار واوي نو با به خواندانو تا ته کولا کوله دا, دا سجده نه ادهی دا که دا, دا, دا سر چکو دیزمکا بانی خوضل دا نه ادهی اگر سجده دا تعظیمی ادهی دا سه معمولی غنته که سر کته کول سجده د تعظیم مسته معمولی غنته که سر دیسه فولار بانی دا سر دیسه جو کولا لگا بجه سکول پیچه واتا آذاب ہوئی. آذاب سلامت پتلش سن امت دا سینه دی کنا. دا پخانی امتونو که دا تازیمی سجده وعا. دی امت که نشتی. نو دیر بابا که دا سی. چا غبا کنا. انگور راشی. انگور تا واخیتہ بخپو باندې پریوزا این مطلب ده ده چې غیته رکوع وکا سجده وکا خر ده بخپو باندې پریوزا خاونته بخپو باندې پریوزا یا الله داس دی داس کوي تاسو دا د صلوات په معنا نه نوې او که چا کډی می داتی بیل فرض پنا پوي کې ناګدی بیا توبه دې مبال سی او د خپل د ایمان د خپل دا ایمان دې هم تازي کی ایمان تازه کول سری اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد الرسول الله یا د ژړنا و اي لا اله الا الله محمد الرسول الله نا پوي کی د چان شي وي د حرامو د ناراوو قرطب کو پره وتلهم یا مور ته په کو باندې زه پریوځي باقي بګیګا نا اکثر ټوک د چا نه ما په وڑی وشا مو دی خپل ته ولا لاس شي دا اندوان کئ تو کئ انوان دا کار د اندوانو ده چې هغه چرته دمشر ادب احترام کئ تو مشرویني ضرورت اخته شه دی خپل ولا لاس وروړي دا د اندوانو کار ده مدی جنانوزت اپوسو چو اکتا صحیح تین دوائی کو شدہ کارکی ابو چوولی و اکتا تپو منسکی سوئے و سوالواتو اللہ زمان بدن هر عبادت جکاویدل سجدہ کول رکوک کول یا اللہ زمان دا بستا دا راجان خبر نه وکنا غریبا رکو او که چې دبواو کته کې دلبو دباغو جائز ګڼل موسم ډیر خلک جائز غنی سکه دا جائز غنی ا مسلمان نه ده کافر ده ا دا د دین ناډو خبر نه لیدین په طرف نه تله قرآن په خوارو تیر شوی نده اغتا دا اخفل دا منز پا فتح نشتے دا سرح میرا بانی او کئی دی منز دا اتکام ترجمتی کی گی دا پا, پا, پا عمل کې راوستل لی پا, پا عمل کی راوستل لی. او د ځان ما دا د فیرعونیت دا مزاج او د لوی او د تقبور اغا مزاج او دا ذان نلده کئی که با مشران و زنانو کی با باخیانو کی ظلم او د زیادی دا مزاج بالکل ختم کئی عاجزی پزان کے پیدا کئی ما میلا با سمجھ چی دا ضرور ندی لوئی او استکانا چیارا لوئی خواللہ بم من سیوایو چې الله اکبر الله سبته بڑا اے الله ډیرلو دی بس یره جان عجزه غنی کمزورې بغنی جان باباښت غنی جان بلوی نه غنی نو سوال وا تو د کیمغه سو ای والله تا او سولهواو او بدنني بعد هم ستا دپار دي بدن یعنی دا بدن چې سومره بعدتونونه دي تا سوس راغلی که نه سووک پهې د لر او سوو په کې د نر زیون نه رال رامات دا چې پهم کم, کم زیونوې درسونه کېږي او انله را ځي دا یو یو قدم نه دی دا پبدنی عبادت کې شمار ده تا کو په مون کي کنا و سوالواتو لیکن تخو خبر نه کرا تا چې د دې قران د پرا دا یو یو قدم واغس یو یو قدم دا ستا په عبادت کشمار شمار دي ته د دې نه خبر نه قسم پخ ده دا یو یو قدم چې تا د دا قران د دا پرا غستې دي د د قیامت پورست هغه تلسی کممه دا چې پههغې کې هغه نیک او بعدت په بکې تل ل کېږي یو یو قدم به هغې ک چول شي ته به خوشحاله اوس خو تا ته پته که نه چې بس کله کللاړم او کللاړم د خیر دی پهدي پیر به پاتې شو بل پیر ل بهلاړه چې ته دی د دغې غذر نهکهته قسم دی کهته خبر شوي د قیمت فور مکه پهدي درس ک تا ته چوټیانې شوي قسم دی ته به بته ته به جاړي چې خدای پاه په خلپوسه خړپو سر به راغلی وم وچی راغلی و زماه په کېناغلی وشي اوس سوات ته به د خوړ د پااره سپل بدن کړیپې غلی به تو بله خپ بسړی کوې په تا به سا راماتېږي تا لاجر نه در کوي خا مخه در کوي اوس واو د ستا د بدنې بعض دی چې تا زوم ځان وکړو سته رالی دلته تا چې دلته ټول راغلی او دا کمم کم زیونو کې چې دا درسونه وور راغلی دلته چېته راشن ش کېږي نهې میلاږي نه دلتهقرآ میلاېږي دلته الله میلاږي دلتاً داعلاً رازاً میلوی گی دین نو غلیو دین راغلی دا داعلا رازا کرور دو پار را غلیو داعلا رازا کرور دو پار انسان یو یو قدم چا ٢ دین آف عبادت کی شمار یو یو قدم دا لا صخبو خدمت بات لا صخبو خدمت بات مدرسة دا, دے. دے. دا, دا, دا مدرسة دا جمعه ته طالب ده یا مدرسی او جنيد واغوي تيرا زده دا مدرسة به جاړو كم دي د पारा چې په دې با واړه سبق ما امام باجر می ما امام با ثواب می لويي دا جاړو وهاله او د دې د पारा کې دا لاخ خوځي ځان څرای کئ دام په عبادت کې شمار شو دي تویم دېتم بدني عبادت وایي دېتم بدني عبادت وایي تا بدن وکړو تا خپل تا خپل کو دی د پااره چې زما الله را راې شي زما الله خوششاره شي ماله لاجر را کې ماله الله تهابونه را کې دغه ته بعد ل کې نسته ده تاسوقرته ن کوې درسته ن کې لاندې پوم فم نشتېقاین نشتې ګرممی ده تلیف کې ن چې دا ناستته اون ستاسو چې پهې یو یو ځایبانې سړی راې په ن راړی شو نو پهې یو زی بانې دا ناستته چې بدن هم پې سړی شو لام پې سړی شوه دام پ عبادت کې شماار شو عبادت ولی بدن بدنې کړیږي که نه دومررهځین ک کې دی چې کم یو سسیز باندې کم یو سییس باندې بدن கږي کم یو باند بهي چې بدن ته پ تکلیب م می لاويږي او وغ د الله د رضا کاري دقرآن درس دی کا هغهمون دی کا هغه حج دی شو نه دا په بدن عبت کې راغن عبادت عبتې دا شامل شو تاسو خبري چې د قرآ ته د راتللو سوم راجر دی قرآنِ کریم کی اللہ پاک قرآنِ کریم کی اللہ پاک دیو تالب العلم واقع ذکر کی پا دیر شمسی پارکی دیر شمسی پارکی تاسم د قرآنِ زکون کی ایک انا اگور ای راشِ ای निर्शम उसी पारा सुरत आबसा आयत नमबर आठ अतम वाम्मा मन्जा कैसा आगस्तूक की रागे तासा पमंड बांदे यसा पमंड बांदे रागे गुरा अल्ला दम्मंडे जिकरोको बदनी इबादत जिकरी उको وک چې خپل بدنې وکړهوو راغې تالی پی غمبره ته د پاارره راغې قآ دی زده کړ د پااره راغې دقرآ دا اوو د پااره راغې دقرآ دی زده کولو د پااره راغې که الله و شو چې من جا کاوت بس. بس خبر حل شو پرووشلیکن یا سره ووي یا تعمت لته دی اشاره ده دی ته چېره راغې خو ځانې وکړهکه خلک ووي که شو ک چې د چاګه لا شي توو چې د چاګهلا شي او پوشي مون دا ظ دومره نه دی او راغ ته و ورته ويره وي تاسو ان ډېر وکړه ووي تاسو ان وکه راغلی نو مون کې دا خپل د میلمه زمره قدر کو زمون زړه کې داغه میل ممهه بارهې مون وي ر تا ان وکړه او ګوره دومره دیو اوچ ض ته ته راغلی الله د خو را لکه ځان دړ کوو نوول الله به نه خوشحاليي چې تاسو ض ته راغلي دلته چین شته دلته وورټ نه میلا وږي دلته بلته نه میلا وږي د قلی چې د آ درسته راغلی والله رابولزت الله پاک به تاسو ته تا سومره خوش شئ چېره تاسو ځان ډر وکړه ډېر ځان وکړه رالی یو انسان چې د بری انسان قدر کي یو یو میمه قدر کوي ورته سووي یره و ان هم سر کو زانان هم نلارا بولی جاتن دل تا یا سع ذکر کو چرانه استه قواله یوړه چې ځان ډېر ستړې کو الله ګوره داګه داګه ستړي والی او داګه د بدن عبادت او د بدن د کړهو الله استمرزات قدر کوي نیاز ساتي وستو او د وستو لاتو اجر بزیم خپل قران والو ته ملويږي څنګه یو انسان کا ومری کڑھی اجون اگر نہ حاج خوت پما که کہ نہ حاج خدا نہ داگی مخصوص سر دی ردی دی خاص سر دی اوغه مال کی د چاو طاقت کی د مال او بدن شکوا مون دے نہم ان تک تکئی د مون نذ ثواب تاسو چې خپل د قران د بارا د خپل بدن کړه وای د ما دی په خدی قسمی زناپلونو نا ده حجون نا ده عمرونو رقم کلاو چې تاسو کوئ کنه او راضی وو صلوات او په خون باندې تاسو التپو شی او هو هو مون قران لا 10 ځاریاں چې خو ده په مونږه قران لا ځان دمر نه کړو ولر کړه څومره چې الله مونږه عاجر راکو دا ولامه مونږه دمر ډیر را جنونه را کړلې دمر ثوابونه دا کوم چې ټول عمره کړی لکه مونږه ټول عمره حجونه کړی لکه مونږ طول مر سار نه والا ما پختن پوره ما پختن نه والا سارا پوره پنا پلوونو ولر اوه اوه زګه دلتوي واه مامن جا کئسا اوسو چرها لتا تا پمندبا نشا نډه رستله کو ډیر پمند را ده جکمی زنانا قران دراږي خپل ځان کړی خپل بدن کړی انابه داو قدر نه کئ ها ما خا به زکای و صلوات داسې وخت ورکړل کوم دنیا کې ای و صلواتو خطول وای کنه ټول خلق وټول د دنیا وای په مونږ کې وای کنه وای ټول وای و صلواتو ساماندا ابدنی عبادتونه د الله ز لپاره دي جو خلک و یا بدنی عبادتونه چې تاسو کې کوي سوکې کوي تاسو یې کنه هغه تاسو یې چې په تاسو باندې فرشتیم په خرګي ملائک ب دبان فخر کې الله بذر ثمرا خوشالی کني په کورونو کې نور خديمنه نثري چاري قران د پاړې او قدم نه اخلي بلکې قدم هغه ته ځکه چې بل سو قدم اخلي نو یې کینا چرته دي توه پنچ بریان دي دو خدانه مني دانه مني دانه مني نو په خپلم نه دی او بلم نه کوي په خپلم د قران د خپل بدن نه او بلم بلتم وي مذا ګوره دا د خلقو په تعالی قیامت کې غوې رېګم یالله چې دا خلق په قیامت کې غوړې سجاو اور کې الله لا او دا کوم خلقو دا کوم دنانہ چې راځي یره دا ډېر بخته ور دي ځان استرای کو راغلل یو عالم درس نه اورېدو هغه وی د توابیک یو عالم هغوی زمونږ درس ل به یو زنانو را تللوي چې ړه ببییمره وه نو غې به په لاه باندې دیېر تلویخ دی دیېر تلویخ ض هغې دمه کوله د دیېر تلخ ځ نه دا معلومی چې د زنانه کوچ په ډیر لر وو وي دیېر تلخ ضای هغېدممه کوله نیرس چ پهوي ختممو پهام دررسسه کې یا نا جوړه ناانانه چې کم او د ړه بیاره هغ سوال جو ووکل چې استستاجی د ووا چې ماته ډیره دوعاو کې دا نرو زنناانو پر روغ وجود باندې په روغ بزن باندې پراننده راغلی دی او زه په وجود باندې په نا جوړه بوټو باندې په شلو بوټو باندې یا الله راغلی وه است چې ماته ډیره دوعا دی او عام چې خبر شو راغا وژړل جره ده چې تاکې مجاهیددي خیم دی په لارابا نه زمرو زيد د مکه کې نه دلته ستمه لاويږي نه په کې دنیا ستمه لاويږي او صرف د دې لپاره ده چې دا بس الله زمانه راضي شي الله زمانه خوشاله شي او ما تاجرم لاوي شي ثواب ولاوي شي او زما دا اصل په عبادت کې شمار شي ندا ټکله ګمې ګورې ښا به ځانانه به پکيمي ا ز موږ دې درڅم باز د نن نه ديتی هغه ماری راتللی نه شيزما استستا شخت دکې ماړئ الله دی پهمر کې برت وا چې د هغې درستته به یو ځان نه را تلله بړښځه وه خو د ق نه خبر شو وه چې راتلله نو شخت خبره کولو ووي و دومره بړی چې یو طرفته به یو انګور بل طرف ته بل انګور غ بهندنی وول او د قشانې انامت چااب به راغ نه نو او پرش باندې بس سم لا ته پهلاته قآه وورېدو او هو پهلا د کېناغ شووهدرې د غني شووه بړ شو وه نور وااتو اوس نه واو کې به مونږ دله سره دا واده کوو چې یاله تر مرګ پورې به دا خپل بدن د دخواان دپره ب کړوړوو کلړو که سوم همستړي شو ص د قران دا پارا ستوری ګورا دا د کور کارونه کی کنه کور کارونه وو کی وو کی نو واخمو یلی زره زره شم ستړی شم اولی یرویدا ځا می میون زلیو پرشونه میون زلاو دا می وکله دا می وکله دا می وکله ستړی شم او سمره بختاور به ای اغه زنانا سمره بختاور به ای اغه زنانا یو ستړی شي قران دا پارا لا الله ده كتاب لا بارا قرآن زوتي قرآن وي وي وي زان سدهكي قرآن لا بلل رزير رازي زان سدهكي وصلواتو او بذنی طول عبادتنا يالله استاد فاردي لا الله جمع طول توفیق راكي او اللہ رب العزد ده زمان ده بدن کڑاو نموند د بدن مهنت هغه دی الله د قران د لپاره استعمال کیا. او دا باقی چې تمر ژوند دی بس دا الله سره 14 او کوي کنه دا الله سره 14 او کوي چې بس دا باقی ژوند نه دی یا الله بس دا ستاد کتاب د لپاره دی نور دنیاچا د دا ځان سره وڑی نه دکا تاسو قتل او موږ مينو ګورو تارکی کی, کی مقام کیږي کی بس انسانې د دنیا نور څه چې هر څه دي پادش هر څه دي پادشي کله هغه ځان نه ځان نه ځان تر د پوز يا غو ميخه کې قدريني شوړې غو ميخه اتم پادش خو به غم ای اوسې کې غو مشو کنا غو مشو ته درانه ملوه نوې هر سيتي دا کی دا را کی داو کی داو کی د دا دا دا جوړه پوری جوړه بي پوری ځان سره ووینش دا ولي ځان سره ځایول قرآن و سره و جو قرآن و سره الله او کو قرآن نو نو دقه شانتي تش لاړه تش تور زتا صدایه مې تش تور بنه دوخا دکه منګوله به زوخه ان شاء الله دکه منګوله زسو د قران دکه منګوله د قران عمل دکه منګوله د قران دا درسونه دکه منګوله د قران د پاره کړهونه دا دا به ځان ترولو خو ان شاء الله دا لوځه الله سره وکي دا اډو کوي چې بس دا باقی ژوند د قران د پاره دڅچې تیر شول په دغه به الله نه معفي غوړو چې الله مو خدای زمرا زمانہ غوړی کی صبر آزر کی نو باغی بدل با الله نه بخنه وو او زه الله غفور رحیم دی انسان چې په دنیا کې الله نه معافی وو او د نادې څخه راځي اطايب من الذنبی کمل لا ذنبلا غناہوں باندې یو انسان د زړه نه توبه وبارتي نه وی دی دا داسې دی چې د داړو ګناه کړې سره داسې پاک د پتو به زره نن پخ راضی چې توبو به اوسو وضعیت دره باندې او تایانو باندې چې زموږ نه د قران په حق کې سې او ذرا روان جون کې به موږ د الله سره وعده وکړو بیا زمونږه زکړه زمونږه مهنت زمونږه کوشش دا بزوتو په قر قر کې بزان تر یو یو ټکه بوایو زوتو به نو موږ وقفاله ونه غي ثرور لور غي ویچرات زمالوور لور یو قران په کار دی بیاز زمایстаўور قران د چانه وږي پيچه زمو په حال کې او زنا نه داو حاون به چرته والله عالم چې څنګه نشه یو که څه خبره کپری کیو او یاری ته تو کو چرایشه سی وزگار نهسته مو تبو کو بو وسوی قران قران شروع کو ماشالله وی ختم کو او وسوی نور ته کی خپل وقې قیمتي کو پل می قیمتي کو زتا پسندایم خپل وقې قیمتي کوي چې قران نه پارا ټایم مقرر کړي ټایم ټیبل جوړ کړي د دومره ټاییم د خوب شو دومره ټایم د اخلی په اخلی شو دا ټایم د دی شو دا ټیم د جامو انزلو شو دا د لو خو د انزل شو که نه ټاییم ټبلل شو او دا ټایم د قآ شو بس هرسی چل کی ی خو دا ټ به د قرآ شو د ټ بهبل س نه کوم که شوو کې به خپل کوور یو یو ټ وای یو یو ټک چېته و د میاشتې سو شو دی ې شو ز او تواز او تواز او تواز ځان کړه وا وصط علاوات او ځان کړه وا مهنت کړه وا وصط علاوات کې موږ الله سره دا وعده کوو چې الله زموږ بدن به کړيږي کړوم به ځان به مهنت وکوم جديت به وکوم کوشش به وکوم ځان نو په څپرخان نه جوړوم وصط علاوات کې موږ ته دا یو تعلیم هم چې مسلمان به مهنت کړي دین د بارا به با کوشش کوي مجاهده کوي شپر مځان جوړئ چې بس کار مارنینی په کورې نو بس بیا ریوززه غبونه دي او غبونه دي او خوبونه دي یاې نته ده یا غبتونونه دي ته ور دی چې ه خپل کوي برباده و کووشش دا و کويپل وختې متی کوي او دا خپل بدن و کلا بدن دا بذرندا کلاو بدیوال نام مګل حاضر راکی الله رب عز دې مګل د عمل کولو توفیق راکی سبق به په وليات ساتي و صلوات او بدی ټول هم دا الله د پرده بز او تويخه ورته سبق دنده دا او توي بیا نه چې بس صرف درس راغلی او درسو شو بیان و ور دي شو په کته ختم شو دروازې نه به عارف نه به دې دا په پراخته زو توي او دنا و جنا نه د بنت په سبق څنګه او ته دا د جنا و ورکوچی ولي تا نه يرشو او کنه وي زم ما خو د مازووي دي کمزوري دي تو څه سبق نه ناتو چی ورسوالات او بده ني تو لي عبادتونو هم د الله د ښه الله د خوشاله کا او شروع کی زوتې په دروازه تو ها د دې نه پرېدو دغره سبحانك اللهم نمنه شروع کړی دا صدايز د کوي اللہ رب عزت دے عمل کردو فقرہ کی صعو کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہن اصراط المستقیم اصراط اللذین انعمت علیہن و ایز المغضوب علیہن و اضوال لین اللہم اصلي محمد و علی محمد کما اصليت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على علی محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله دمږ د نوروونو معاونه وکړه يا الله دمږ طولحتاني معاونه وکړه الله مونږ متقين پر ازګاره کړه الله مونږ متقين پر الله مونږ نیکان کړه الله مونږ قران عالمان با عمل کړه الله مونږ قران عالمان با عمل کړه الله زمره نارينه او زنانو چواوري دو لړ یونیځ دی اور چې ناشستي الله ټول د قران عالمان به عمله کی لا دا قران مونږ ته اسان کی الله دا قران زمونږ په خاطر ته مکمل کی راولې الله ته زمونږ راضي شي الله ته زمونږ راضي شي الله دې مهرانول شپای کامل عاجل ور الله زمونږ والسه بیمار دی الله هغې له شپای کامل عاجل ور کی په هټه کامل عاجل ور ولور کی الله ار سم بیماریانو نه ول الله ته نجات ور نور چې ټول بیمار دي کوم دعاګانو درخواست کړل الله ټول بماران له شفاو الله ټول بماران له شفاو الله زما له بخي الله زمغه ژوندې په قران پرته روان کي الله زمغه ژوندې په قران پرته روان کي الله زمغه تمكترت کي الله زمغه استادانو بخي کم چې ژوندې الله راغومروني کې برکت واچي الله زما والده وبخي درجاتي بولن کي ګناو نه تخاينه معاف کي الله تعالی مال خپل رحم و کرم و فضل و کرم الله زمنه د قران کریم خدمت واخل الله د لمرګه پورې د خپلې کتاب خدمت زمونه واخل الله دا کم سبقونه کم درسن چې دلته ولیکي او رې لیکي الله ټول د اناو نه رنول عمل کور توفیق ورکی الله ټول د عامل کور توفیق ورکی الله زمونه راضي شي ربنا اتنا فی دنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلی الله تعالی علیه Thank you.